Liebe Freunde der Deutschen Welle www.dw-world.de Bonn すいません。 The theme of today's show is that of the Christmas tree. Oh, Tatenbaum has quite a history and it continues to be a tree of life with fertile green branches and decorations from apples to straw stars and even some more recent fiberglass glow in all the colors you ever wished. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute wünschen wir Ihnen allen eine besinnliche und frohe Weihnacht, ein schönes Fest. In ein paar Tagen ist es soweit und wir möchten Ihnen ein paar gute Gaben bescheren. Natürlich in Form von Gedichten und Prosa. Alles für Sie fein aufbewahrt und schön verpackt und jetzt wieder ausgepackt.、Musik フォーシス・アイ・トゥ・ヨーロッパで 40% オフィス・フォーシス・フォーシス・アイ・フォーシス・アイ・フで Es gibt ganz in eurer Nähe ein Reisebüro, das sich seit vierzig Jahren auf Flüge nach Deutschland und die angrenzenden Länder wie Österreich, Frankreich und Italien spezialisiert hat. Dort bekommt man die Flüge garantiert bis zu vierzig Prozent ermäßigt. Ich hab's ausprobiert und das klappt wirklich. Einfach anrufen und sich mal den Preis zum Vergleich geben lassen. Anruf 727 468 4243. Oder mal die Webseite aufrufen www.bustouringeurope.com. E-Mail einfach a d vanta at m i n s p r i n g c o m Und falls ihr mal eine kleine Rundreise mit der deutschen Touring in Deutschland machen möchtet, seid ihr da auch richtig. Gute Reise mit Advanta und Eurotours.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 The German deli and restaurant, Jägerstuple in Largo. Now with new German specialty restaurant right next to the deli, Jägerstuple in addition to the deli. Delicious German foods just like visiting the old country. Lunch and dinner from 11 a.m. to 9 p.m., Wednesday through Saturday. Dinner from 4 p.m. neu restaurant und delly heimat auf dem teller und im einkaufskorb besuchen sie das neue restaurant j ä g e r s t ü b l e gleich neben der german delly und es wird bestens deutsch gekocht lunch und diner n von elf uhr morgens bis 21 u h r abends mittwoch bis samstag diner n ab 16 uhr Mal wieder zeit ihre deutschen waren aufzustocken dann nichts wie hin zur german d e l i in largo dort bekommen sie frischgemachte deutsche wurstwaren fleischsalat kartoffelsalat und vieles mehr aus eigener herstellung gefrorene hausgemachte gerichte wie kartoffel und gulaschsuppe rouladen sauerbraten und vieles mehr verschiedene sorten frisches knuspriges brot und brötchen allerlei kuchen bienenstich pflaumen mohn apfelkuchen und zur krönung schwarzwälder kirschtorte Füllen Sie den Einkaufskorb mit deutschen Getränken, Zeitschriften und ausgewählten Esswaren aus ganz Europa. Jeden Freitag und Samstag warmer Leberkäse, Brezen, Laugenbrötchen und Stangen. The German Deli und New German Cuisine Restaurant Jägerstüble, Hunter's Cabin. In Largo, 1995 East Bay Drive zwischen Highland Avenue und k e e n Road. Dienstags bis Freitags 10 bis 17 Uhr, Samstags 10 bis 16 Uhr hat die Delhi auf und das Restaurant hat von 11 Uhr bis 21 Uhr, Mittwochs bis Samstags geöffnet. w w w t h e g e r m a n d e l i n e t oder auf Facebook schauen Sie rein: German d e l h i Internationales Wursthaus, German Butchery und d e l i in Largo. Seit 1999 informiert und unterhält Florida Sun seine Leser mit Reiseberichten aus ganz Florida und mit Artikeln renommierter Experten über Immobilieneinkauf, Einwanderung, a r b e i t e n d e in den USA, Steuern und Investitionen. Florida Tipps von A bis Z, Reiseführer mit Straßenkarten gibt s auch in Florida Sun. Erhältlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg, im Zeitschriftenhandel und an mehr als 800 Stellen in Florida. Abos und Infos im Internet unter w w w f l o r i d a s u n m a g a z i n e c o m oder unter 305 866 0556. j a Meine Damen und Herren, in der heutigen Weihnachtssendung wünscht Ihnen unser Team ein frohes Fest und es gibt ein Wiederhören mit Christiane Frerichs, mit Therese Tilke und mit Dagmar Rast. Die Sendungen sind zum Teil aus dem Jahre 2001 und 2002 aus dem Sendestudio und hier also unsere Sendung, wie gesagt, damals noch aus dem. Radiotonstudio, das wir immer für einige Jahre dann mit einer lokalen Beschallung Ihnen brachten. Und jetzt, wie gesagt, sind wir weltweit. Also gehen diese Stimmen von damals weit, weit über die Westflore der Tampa-Bucht hinaus. Und、äh, ich hoffe, dass Sie alle mal ans, an den, ans Mikrofon kommen, meine Damen. Kommt mal alle hier rüber und sagt mal Hallo. <lacht> Therese ist da. Ja, hallo und ich möchte auch allen ein schönes, frohes Weihnachtsfest wünschen. Ja, Dagmar, komm, jetzt sag mal was, sonst kannst du am Telefon ja immer sehr viel reden. <lacht> hallo, ich bin die Dagmar, ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Mhm, auf Berlinerisch? Ja, ja. Und hier spricht Christiane. Auch ich wünsche jedem ein、äh, frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. Und hoffentlich kriegen wir nächstes Jahr viele Anrufe. Ja, das hoffen wir auch. Heute ist es ein bisschen still, aber ich glaube, die sitzen alle an den Apparaten und sagen: Mensch, jetzt können wir es endlich mal alle hören. Dann wollen wir natürlich nicht anrufen. So, was habt ihr mit d e n n mitgebracht? Was Schönes? Viele schöne Sachen. Ich habe ein Gedicht ausgesucht. Vielleicht kann ich das vorlesen? Ja, absolut. Ja, und ich bin ein kleiner Träumer und Wünscher. So, mein Gedicht ist, ich wünsche mir was.、Ja. Was ist denn das? Das ist ein Schloss aus Marzipan mit Türmen und Rosinen dran und Mandeln an den Ecken. Ganz zuckersüß und graun, braun gebrannt und jede Wand aus Zuckerkant. Da kann man tüchtig schlecken. Und Diener laufen hin, hinterher mit Saft und Marmelade. Und drinnen in dem Schlosse drin, da sitzt mein Mann, der König. Und der, der ist aus Schokolade. Wow. Also so einen Schokoladenmann hätte ich auch gern manchmal. Einen zum Auffressen, ja. Aber so einige von uns haben ja so einen zu Hause. <lacht> Ich wünsche mir einen. Ah, du wünschst dir、ja、einen? Ja, naja, dann vielleicht ruft ja mal einer an. Man weiß ja nie, da sind sicher noch einige auf Schau, Brautschau und so.、Äh, nur heiraten tut man in diesem Alter nicht mehr, meine、ja. Herren.、Gell? Nein, da ist nichts drin. Ist drin. Ausgehen, nicht heiraten. So, t h e r e s a hast du uns was mitgebracht? Ein bisschen was erzählen. Wie, wie, was ist denn mit Weihnachten bei euch? Ist das so normal? Du hast gesagt, es ist sehr deutsch. Ja, wir feiern sehr deutsch. Wir haben Heiligabend mit schönem Essen und Katzenlicht. Und hinterher wird die Krippe angezündet. Das wird der Baum. Nein, nein, nein. Nein, wir haben eine Krippe. <lacht> <lacht> und so wird bei uns eben gefeiert. Wird denn da auch ein Gedicht aufgesagt voreinander? Oder ist das also schon aus der Kinderzeit nicht mehr、das、Nein, wir singen gemeinsam、Aha. und、äh, wir lesen aus der Bibel. und、ja. ähm, okay. Es ist eigentlich mehr auf religiösem Grund. Das ist eine beschauliche Weihnacht. Sehr schön. Ja. ja. Und ich meine, in Amerika ist es ja so, wer den schönsten, größten Weihnachtsbaum im Fenster stehen hat, der ist der beste und größte. Und in Deutschland ist es ja ein bisschen anders. Da wird die Weihnachtsschau ja mehr so ein bisschen nach innen gehalten. nicht? Ja, eben, ja.、Mhm. Ich weiß aber, dass da ein、äh, Professor ist, mit dem ich arbeite, beziehungsweise für den für d e nicht n direkt arbeite, aber mit dem ich bei der s c h e l l e r Universität bin. Und der zündet noch echte Kerzen an. Also da sind wir dann immer alle,、äh, wir halten so ein bisschen den a Atem an, aber t e m an, a es ist dann doch irgendwie sehr besinnlich und sehr schön. Ja. ja, weil an der Krippe habe ich keine echten Katzen, weil das ist ja zu gefährlich. Aber so auf dem Tisch, wenn man isst und so, dann sind schon die echten Katzen da. Und die Dagmar hat jetzt gerade Amerika entdeckt und ich weiß, dass bei der Dagmar was sehr Amerikanisches steht. Erzähl mir mal von eurem Bäumchen. Wir haben uns gerade diesen neuen Fiberglass-Weihnachtsbaum gekauft.、Okay. Der leuchtet in allen möglichen Farben, aber ist wirklich wunderschön, obwohl es nur ganz kleine Fiberglas-Leitungen sind, aber die leuchten in allen möglichen Farben vom Spektrum her. Haben, Kern, haben einen Stern dran, noch Kugeln dran, die leuchten auch und drehen tut das、er、sich obendrein auch noch.、Ja. <lacht> Ja, also, wer das wirklich nicht kennt aus Europa, der ist also ganz fasziniert von diesen Dingen, die es in Amerika gibt. Und ich muss sagen, in den 60er Jahren habe ich mir auch so einen Baum gewünscht. Meine Freunde hatten alle, wir hatten also diesen schönen deutschen Weihnachtsbaum, so richtiges Tannengrün und Silberkugeln, wie mein Vater und Großvater das so schön fanden. Und wir Kinder hätten uns also so sehr so einen Silberbaum gewünscht, mit also angeleuchtet, l s o a mit allen möglichen Farben und bunten Kugeln. Richtig schön kitschig, amerikanisch. Und nein, das war uns also als Kinder nicht vergönnt. Ich muss aber sagen, meine Mutter hat es dann Jahre später gemacht, als wir dann also Teenager waren in Deutschland. Aber ich sage, Mutti, also jetzt ist es zu spät. Jetzt möchte ich auch gern Äpfel und Strohsterne. Und so geht es im Leben. Verpasste Gelegenheit. Und Therese hat. Ein Weihnachtsgedicht mitgebracht. Danach geht es übrigens um die Geschichte des immergrünen Tannenbaums.、Und、jetzt hat die Therese uns was mitgebracht zum Vorlesen. Was hast du uns Schönes mitgebracht, Therese? Ein kleines Weihnachtsgedicht und ich fand es ganz schön und vielleicht hören das die Hörer auch ganz gerne. Tausend goldene Lichter flammen in der Weihnacht hehrem Schein, alles ist so traut beisammen, Friede soll's auf Erden sein. Tausend schöne Gaben schmücken heut den Tisch für groß und klein, lauter Sonniges beglücken und die Liebe herrscht allein. Tausend selige Lieder schallen, Kinderstimmen jubeln drein, Gottes Gnade ist mit allen, Friede, Friede kehre ein. Schön, sagen wir hier, ja. Man muss am Mikrofon stehen, Christiane, um schön zu sagen und auch gehört zu werden.、So. <lacht> Je weiter weg geht. Warum gibt es Weihnachtsbäume? Immer diese Fragen. Die immer grüne Tanne, die wir an Weihnachten aufstellen, soll uns Hoffnung auf die hellere Jahreszeit geben. Das Grün symbolisiert das erwachende Leben und die Wiederkehr des Lichtes. Die erste Tanne als Symbol für Weihnachten wird urkundlich erstmals Anfang des 17. Jahrhunderts erwähnt. Ein weiteres christliches Symbol im Advent und in der Weihnachtszeit ist die Farbe Rot, die an das Blut Christi erinnern soll. Er hat es vergossen, um die Welt zu erlösen.、Äh, Das muss ich jetzt hier lesen. Hier wird um die Tanne herum geschrieben. Geburt und Tod werden somit als Einheit dargestellt. Also rot für das. Das ist also nicht nur Holiday Cheer, sondern das i s t vor allem auch hat zu tun mit dem Weihnachtsbaum. Und diese Geschichten stammen alle aus der nordamerikanischen Wochenpost, wo ich sie mir hier rausklaube. Denn es gibt so viele schöne Dinge, die wir Ihnen noch erzählen könnten und vorlesen könnten. Und Sie hören sicher hier meine Zeitung knattern. Ja, jetzt haben wir eine Reihe von Dingen gehört und jetzt möchte ich Ihnen noch ein Gedicht vorher bringen und dann werden Sie die ganze Weihnachtszeit erleben, wie Sie meine Mutter Anneliese Schmidt inzwischen und seit vielen Jahren und früher Volkheim. geschrieben hat. Sie haben sie auch、äh, im Jahre 2012 vielleicht in das Fenster schon gelesen. Und jetzt können Sie die Autorin hören, wie sie sie selber vorliest, die Wünsdorfer Weihnacht. Aber vorher habe ich für Sie noch ein bisschen etwas. Und das ist die Fröhlichkeit. Nicht so sehr das, was man an、äh, traurigen Stimmungen oder an besinnlichen Stimmungen hat, sondern. Da gibt es natürlich auch sehr viele Vorfreuden der Kinder, die sich ganz anders darstellen. Und das ist von Hoffmann von Fallersleben geschrieben, nämlich der Weihnachtsmann. Ja, morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeifen und Gewehr, Fahnen und Säbel und noch mehr. Ja, ein ganzes Kriegesheer möchte ich gerne haben. Bring uns lieber Weihnachtsmann, bring auch morgen, bringe Musketier und Grenadier, Zottelbär, p a n t e r t i e r Ross und Esel, Schaf und Stier, lauter schöne Dinge. Doch du weißt ja unseren Wunsch, kennst ja unsere Herzen, Kinder, Vater und Mama, auch sogar der Großpapa, alle, alle sind wir da, warten dein mit Schmerzen. Na, das kann nur ein kleiner Junge gesagt haben. Der will、er、lauter kleine Soldaten haben. Und das war ja die Vorkriegszeit, in der dieser Wünsdauer w e i h n a c h t spielt. Und das ist eigentlich sehr schade, dass man sich darauf nur freute und weiter nicht wusste, dass es auch schrecklich sein kann. Und man vielleicht auch liebe Menschen verliert. Das ist natürlich auch schade. Aber es gibt natürlich noch Fröhlicheres. Und da steht kein Autor dabei. Und da gibt es ein Lied meist daraus. Und hier lese ich Ihnen das kurz vor. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir doch wach. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Wie wird dann die Stube glänzen von der großen Lichterzahl? Schöner als bei frohen Tänzen. Eingeputzter Kronensaal. Wisst ihr noch vom vorigen Jahr, wie am Weihnachtsabend war? Wisst ihr noch mein Reiterpferdchen, Mahlchens nette Schäferin, Jettchens Küche mit dem Herdchen und dem blank geputzten Zinn, Heinrichs bunten Harlekin d mit der gelben Violine? Na, das sind so Lieder, die Sie vielleicht auch vom Text her schon kennen. Und Ich habe jetzt noch eines, nämlich ihr Kinderlein kommet. Aber das, das werden wir dann nach dem Stück der We Wünsdorfer Weihnacht bringen. Wünsdorfer Weihnacht. Zuerst war es nur wie ein zarter Hauch, der sich wie Puderzucker auf das verdorrte Gras und die dünnen Zweige der Birken legte, sich dann mehr und mehr zu einem dicken Teppich verdichtete. Denn schon seit einigen Stunden hat es zu schneien begonnen. Kiefern, Fichten und Sträucher, die den großen Rasenplatz mit der zentralen Buddelkiste hinter unserem Haus einrahmten und von den anderen Gebäuden am Parkring abgrenzten, neigten sich langsam unter der Last des weißen Polsters. Eine wunderbare Stille breitete sich im Dorf aus. Die Schritte der Fußgänger, die Geräusche der hin und wieder vorüberfahrenden Autos versanken in der Winterwelt. Die für uns Kinder wundersamste Zeit des Jahres war angebrochen. Meine Schwester Rosemarie und ich saßen im Kinderzimmer und arbeiteten Kreuzstichdecken unter der Anleitung der getreuen Luise, die nun schon seit einigen Jahren unserer Familie diente. Das Weihnachtsfest stand unmittelbar bevor. Die Wohnung war vom Duft der Pfefferkuchen erfüllt, in den e n sich der Geruch von Tannengrünen mischte. Nacheinander verschwanden die Puppen aus dem Kinderzimmer und kehrten nach einigen Tagen auf ebenso geheimnisvolle Weise wieder zurück. Während Luise uns zu Bett brachte, sangen wir mehrstimmig all die schönen Weihnachtslieder. Und zuweilen erzählte Mutter Geschichten aus ihrer Kinderzeit während、er、des Ersten Weltkrieges. Hierzu legte sie sich auf den Rand eines unserer Betten, denn sie litt so lange wir uns besinnen konnten unter starken Rückenschmerzen. Abend für Abend wurde eine Kerze im Adventshäuschen entzündet, vorsichtig das Pappdach mit dem Schornstein wieder draufgesetzt und Rosemarie und ich durften die kleinen Fenster öffnen, ein jedes, eine Hälfte, bis dann endlich zum Schluss das große Tor mit dem Jesuskind in der Krippe an die Reihe kam. Wie unruhig schliefen wir Kinder in dieser letzten Nacht vor dem großen Fest. In langen Nachtstunden hatten unsere Eltern die letzten Vorbereitungen im Weihnachts Weihnachtszimmer getroffen. Die Schiebetüren waren verschlossen und die Glasscheiben verhängt. Nur wenn die Eltern dort ein- und ausgingen, konnten wir manchmal einen Schimmer von wehendem Lametta erhaschen. Schon am Morgen des 24. Dezember hatte Luise verweinte Augen. Solange wir sie kannten, aber besonders an solchen Festtagen, die der Familie gewidmet waren, litt sie unter starkem Heimweh. Aus Schlesien war sie von unserer Breslauer Großmutter zu uns. Nach Münzdorf bei Berlin gewechselt, weil sie sich nach einem Heim mit Kindern sehnte. Oft kamen mir schon morgens beim Bettenmachen die Tränen, und wenn ich sie weinen sah, dann heulte ich derart laut und heftig mit ihr, d a s sie s erschrocken innehielt und flüsterte: Sei bloß ruhig, Annelies, wenn das die Mutti hört. Und so beruhigten wir beide uns immer wieder. Am frühen Nachmittag ging die Familie. Gemeinsam in die Dorfkirche, wo man Freunde traf und sich ein frohes Fest wünschte. Nach Hause zurückgekommen, setzte sich Vater vor der Bescherung ans Klavier und spielte in vollen Akkorden Weihnachtslieder. Wenn dann schließlich stille Nacht von weitem aus dem Grammophon ertönte, durften wir endlich das Weihnachtszimmer betreten. Bis auf die oberste Spitze flackerten die vielen Lichter am Baum. Zunächst übergaben wir Kinder unsere sorgsam eingepackten Geschenke und sagten die von Luise einstudierten Gedichte auf, nicht ohne hin und wieder einen Blick auf den ausgezogenen Esszimmertisch zu werfen, auf dem all die wunderbaren Gaben liebevoll ausgebreitet lagen. Für mich war stets die neue Puppe das beglückendste, während das kostbare Tafelsilber, Großeltern und Paten regelmäßig geschickt wurde, kaum Beachtung fand. Rosemarie, die Ältere, war anders geartet. Für sie spielten Kleidung und Bücher eine wesentlich größere Rolle und das Puppenspielen endete meist schon mit dem letzten Ferientag. Hingegen bereitete ihr das Glas mit Mixed p i c k e e s aus dem Breslauer Paket von Omi Gretchen besondere Freude. Voller Heiterkeit endete der heilige Abend. Immer dann, wenn unser Vater umständlich Vorbereitungen für die Blitzlichtaufnahmen traf. Die Teppiche wurden zusammengerollt, eine Schnur durch das Zimmer gespannt und ein Pulvertütchen drange drangehängt. Der Fotoapparat wurde aufgestellt und die Familie vor dem Baumplatz. i e r t Dann stets das Gleiche. Vater schien hinter dem Baum zu stehen, weil er sich zum Schluss noch dazugestellt hatte. Danach wurde der Baum mit all dem süßen Naschwerk geplündert. Wir durften ausnahmsweise etwas länger aufbleiben und nahmen schließlich die schönsten Spielsachen mit ans Bett. Ja, die schönsten Spielzeuge nimmt man noch ans Bett und wenn sie an die Weihnachtszeit im Weihnachtszimmer denken, dann hätte man vielleicht singen oder sagen können ihr Kinderlein k o m m t o、oh、k o m m t doch all zur Krippe herkommet in bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. O、seht in der krippe im nächtlichen stall seht hier bei des lichtleins hellgänzendem strahl in reinlichen windeln das himmlische kind viel schöner und holder als engel es sind da liegt es ach kinder auf heu und auf stroh maria und j o s e f betrachten es froh die redlichen hirten knien betend davor hoch oben schwebt jubelnd der r Engelein c h o O,、oh, beugt wie die Hirten anbetend die Knie, erhebet die Händlein und danket wie sie. Stimmt freudig, ihr Kinder, wer w o l l t sich nicht freuen? Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. Und weil das so schön passt, jetzt hier im Anschluss an diese Geschichte, kommt jetzt das Lukas-Evangelium, gelesen von mir. Und für Sie alle und sicher etwas, was Sie in den Kirchen hören. Und Sie wissen ja, dass es an den Sonntagen in der Vorweihnachtszeit jeweils Gottesdienste gibt. In der ganzen w e s t f l o r i der Gegend deutsche Pfarrer mit deutschen Geschichten und vor allem deutschen Predigten. Und erinnert an die Wichtigkeit dieser Jahreszeit, wo man doch füreinander da sein muss. Und da wird das Jelukas-Evangelium oft gesprochen. Es begab sich aber zu der Zeit, d a s s ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, d a s alle Welt g e s c h ä t z t würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, d a s s er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, d a s s er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, d a s sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: l a s s t uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr Kund g e t a n hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und j o s e f dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie Es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und da acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, da ward sein Name genannt Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Also in Florida muss man das dann so machen, wie heute zum Beispiel, wenn es 80 Grad draußen sind, muss man im Haus den Airconditioner weit runterdrehen und dann macht man den Fireplace an. <lacht> Ist dann die Florida weiße Weihnacht. Und man könnte es ja eigentlich auch schneien lassen. Man könnte also s t y r o p o r k ü g e l c h e n kaufen. Vor allem die eignen sich sehr gut, die, mit denen man diese, diese Beanbags füllt. Das sind so ganz viele kleine. Da könnte man das im ganzen Haus herumstreuen. Bitte, wenn Sie Kinder und Tiere haben, nicht. Denn die fressen das.、Ähm, aber dann könnten Sie also richtig weiße Weihnacht in, im Haus drin haben. Wäre das nicht schön?、Ne? Und dann drei Wochen putzen? Ja, natürlich, aber das kann man sich ja dann bestellen. Das wäre ja das Weihnachtsgeschenk dann, dass jemand、ah, ja. anders aufräumen kommt.、Okay. Also, ich muss erzählen, ich habe eine Freundin, die hat eine ganz tolle Idee gehabt. Und zwar hat sie gesagt, kommt doch alle zu mir. Sie hat auch noch Geburtstag, Weihnachten. Also, wir wünschen herzlichen Geburtstag für diese Freundin. Und hat gesagt, kommt doch einfach alle zu mir, bringt was zu essen mit. Geschenke hat sie nicht gesagt und dann schmückt meinen Baum. Und das werden wir dann heute Abend machen und dann werden wir so ein bisschen Weihnachten feiern. Ich schmücke dann meinen Baum nächsten Tag und habe dann jetzt schon ein bisschen Vorweihnachten. Und man kann ja dann die Fotos unter dem Baum der Freundin machen. Dann braucht man selber sich nicht so zu bemühen.、Nicht? Und der ist dann mit lauter Freunden dann geschmückt worden. Gute Idee. Fast hätte er von mir sein können, dieser Vorschlag.、Ähm、<lacht> so, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir die Dagmar und was hast du uns gebracht? Ich habe hier ein kleines Gedicht gefunden. Das heißt Der Pfefferkuchenmann. Er ist nicht mal aus Afrika und doch so braun gebrannt wo kommt er her ich dacht e mir's ja aus Pfefferkuchenland hat Augen von Korinthen und Mandeln drum und dran wie schön ihn alle finden den Pfefferkuchenmann er freut sich auf den Weihnachtsbaum da möchte er drunter stehn e den lichterglanz er glaubt es kaum den will er sich besehen mit Augen von Korinthen und Mandeln drum und dran wie herrlich wird ers finden der Pfefferkuchenmann Find Finde ich sehr schön. Und、äh, in Florida hat der Pfefferkuchenmann dann eine ganz besondere Begegnung der dritten Art. Dann trifft er nämlich jemanden, der heißt La Cucaracha. Und der wird dann mit ihm einen kleinen Tanz vollführen. Und dann gibt es den Pfefferkuchenmann nicht mehr. Jetzt sagte Christiane, was machen wir jetzt? Ja, da muss man immer ans Nächste gleich denken. Und die Susanne plaudert das dann auch immer schön gleich über den Sender aus. Ja,、ähm, Knecht Ruprecht kommt jetzt. Und der kommt von der Susanne. <lacht> Und der kommt hoffentlich zu Ihnen allen.、Äh, Sie wissen ja, Sie müssen es erst schneien lassen. Vergessen Sie das Styropor vom Haus nicht. Allerdings die Lichterketten, also die finden wir alle ganz, ganz super. Dagmar und ich waren、äh, auf der Weihnachtsparade, weißt du, erinnerst du dich? In Clearwater Beach? Ja,、nee, Cl aber、ja, das Clearwater Beach sogar.、Ja. Ja. Siehst du, ich weiß gar nicht, wo ich hingefahren bin. <lacht> <mit euch>.、ähm, <lacht> auch interessant. Und was war denn da das Tollste dieses Jahr? Ja, was war das Tollste? Auf gut Deutsch Highlight. Eigentlich der letzte Wagen mit dem Weihnachtsmann. <lacht> ja, nee, ich würde sagen, eigentlich diese ganzen、äh, Fireworks, also die Firetrucks, Fire also im Grunde waren also die Feuerwehr dieses Jahr ne, durch den September、äh, sehr besonders im Gespräch. Und man tut natürlich ganz besonders viel applaudieren, wenn also、äh, der. der Firefighter vorbeikommt oder die Paramedics. Und für die wird auch in diesem Jahr ganz besonders gesammelt. Sonst werden die ein bisschen als Stiefkinder betrachtet. Aber wirklich, wenn es mal bei uns brennt, sind die sehr, sehr wichtig. Und dieses Jahr waren da tausend Lichterketten auf jedem der, der Wagen. Wirklich schön. Und der winzigste Weihnachtsmann, der war auch niedlich, ne? Ja, er war also vielleicht zwei Monate alt,、ja. aber schon mit rotem Anzug, Mütze auf, durfte er im Auto mit spazieren fahren in der Parade. Und die Parade war ja noch, also vor ein paar Wochen und es ist also dann vor schon. Vor vier Wochen ungefähr. Ja, da waren es also noch 85 Grad so abends,、ja. so schön, schön warm. Und das Kind wird eher geschwitzt haben als gefroren. Und in Deutschland, wie gesagt, müssen wir uns jetzt vorstellen, dass sie da alle. den Ofen sitzen und den Heizkörpern, also Dinge, die wir nicht mehr kennen. Aber Christiane hat ja gesagt, wir können Feuerchen machen. Wir haben allerdings das mal probiert, Christiane, mit dem Feuer. Mein Mann hat nicht beachtet, dass da so ein schwarzer Fleck am Kamin war, wie wir einzogen. Und ich hatte dann das Gefühl, dass das irgendwie Ruß war und dass der Ruß mit irgendwas zu tun hatte. Und dann haben wir also sämtliche,、ähm, sämtliche Alarm. <lacht> Kleine neu n eingebauten Alarmsysteme ausgelöst, indem wir ein bisschen Feuer gemacht haben. Es hat ziemlich gequalmt. Ja, dann haben wir die Heizung über übernommen, also reparieren lassen. So, und jetzt geht's e zum Knecht Ruprecht. Von draußen vom Walde komm e ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah h i c mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolch durch den finstren tann da rief's mich mit heller stimme an knecht ruprecht rief es alter gesell hebe die beine und spute dich schnell die kerzen fangen zu brennen an das himmelstor ist aufgetan alt und jung sollen nun von der jagd des lebens einmal ruhn und morgen flieg ich hinab zur erden denn es soll wieder weihnachten werden ich sprach o lieber herr christ meine reise fast zu ende ist Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Clearwater, St. Petersburg, Tampa. Hast Safety Harbor, Christiane, ja. d a n e d e n Noch was? <lacht> Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach das Säcklein, das ist hier im Radiosender, nämlich, meine Damen. Denn Äpfelnuss und Mandelkern fressen fromme Kinder gern. Und Radiodamen auch. Hast denn die r o t e auch bei dir? Ich sprach, die Rote, die ist hier. Nein, die lassen wir in Amerika schön zu Hause. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft es auf den Teil den Rechten. Corporal Punishment is t out, mein lieber Weihnachtsmann. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von d r a u s vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen f i n d Ja, wie mag es einmal gewesen sein, als man sich den ersten kleinen grünen Baum in die Stube stellte? So hören Sie sich einmal Hermann Löns Geschichte des allerersten Weihnachtsbaumes an. Hier habe ich noch ein Märchen und zwar heißt das der allererste Weihnachtsbaum, ein Märchen von Hermann Löns. Löns 1866 bis 1914. Und jetzt müssen wir uns wirklich alle wahrscheinlich in den Winterwald versetzen, denn da geht es ja um den Weihnachtsbaum. Und ich glaube, das kennt ihr vielleicht. Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war ärgerlich. Sein weißer Spitz, der sonst immer lustig bellend vor ihm herlief, merkte das und schlich hinter seinem Herrn mit eingezogener Rute her. Er hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an seiner Tätigkeit. Es war alle Jahre dasselbe. Es war kein Schwung in der Sache. Spielzeug und Esswaren, das war auf die Dauer nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und jubeln und singen. So wollte er es. Das taten sie aber nur selten. Den ganzen Dezembermonat hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachgegrübelt, was er wohl Neues erfinden könne, um einmal wieder eine rechte Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen. Eine Weihnachtsfreude, an der auch die großen teilnehmen würden. So stapel stapfte er dann durch den verschneiten Wald, bis er auf den Kreuzweg war. Dort wollte er das Christkindchen treffen. Mit dem beriet er sich nämlich immer über die Verteilung der Gaben. Schon von weitem sah er d a s s das christkindchen da war denn ein kleiner heller schein war dort das christkindchen hatte ein langes weißes pelzkleidchen an und lachte über das ganze gesicht na alterchen wie geht's fragte das christkind hast wohl schlechte laune Damit hakte es den alten unter und ging mit ihm hinter ihnen trabte der kleine weiße Spitz, aber er sah gar nicht mehr betrübt aus und hielt seinen Schwanz kühn in die Luft. Ja, sagte der Weihnachtsmann, die ganze Sache macht mir so recht keinen Spaß mehr. Liegt es am Alter oder an sonst was? Ich weiß nicht. Das mit den Süßigkeiten, den Äpfeln und Nüssen, das ist nichts mehr. Das essen sie auf und dann ist das Fest vorbei. Man m ü s s t e etwas neues erfinden. Das christkindchen nickte und machte ein nachdenkliches gesicht dann sagte es du hast recht alter mir ist das auch schon aufgefallen ich habe daran auch schon gedacht aber das ist nicht so leicht das ist es ja gerade k n u r r t e der weihnachtsmann ich bin zu alt und zu dumm dazu ich habe schon richtiges kopfweh vom vielen nachdenken und es fällt mir doch nichts vernünftiges ein Nachdenklich gingen beide durch den weißen Winterwald. Der Weihnachtsmann mit brummigem, das Christkindchen mit nachdenklichem Gesicht. Es war so still im Wald, kein Zweig rührte sich, nur wenn die Eule sich auf einen Ast setzte, fiel ein Stück Schneebehang mit halblautem Ton herab. Der Mond schien hell und klar, alle Sterne leuchteten, der Schnee sah aus wie Silber und die Tannen standen darin schwarz und weiß, d a s s es eine Pracht war. Eine fünf fuß hohe Tanne, die allein im Vordergrund stand, sah besonders reizend aus. Sie war regelmäßig gewachsen, hatte auf jedem Zweig einen Schneestreifen, an den Zweigspitzen kleine Eiszapfen und glitzerte und flimmerte nur so im Mondenschein. Das Christkindchen ließ den Arm des Weihnachtsmanns los, stieß den alten an, zeigte auf die Tanne und sagte: Ist das nicht wunderhübsch? Ja, sagte der alte, aber was hilft mir das? Gib mir ein paar Äpfel her, sagte das Christkindchen. Ich habe einen Gedanken. Der Weihnachtsmann machte ein dummes Gesicht, denn er konnte sich nicht recht vorstellen, was das Christkind bei der Kälte Appetit auf die eiskalten Äpfel hatte. Er machte seinen Tragband ab, stellte eine riesige Kiepe in den Schnee, kramte darin herum und langte ein paar recht schöne Äpfel heraus. Nun schneid noch etwas Bindfaden in zwei fingerlange Stücke und mach mir ein kleines p l ö c k c h e n s a g t e das Christkindchen. Dem Alten kam das alles etwas ulkig vor, aber er sagte nichts und tat, was das Christkind ihm sagte. Als er die Bindfadenenden und die Pflöckchen fertig hatte, nahm das Kind Christkind einen Apfel, steckte ein Pflöckchen hinein, band den Faden daran und hängte es an einen Ast. So sagte es dann: Nun müssen auch an die anderen. Äh, welche und dabei kannst du mir helfen, aber vorsichtig, dass kein Schnee abfällt. Der alte half, obgleich er nicht w u s s t e warum. Aber es machte ihm schließlich Spaß und als die ganze kleine Tanne voll mit rotbackigen Äpfeln hing, da trat er fünf Schritte zurück, lachte und sagte: Kiek, wie niedlich das aussieht. Aber das, was war das für ein Zweck? Braucht denn alles gleich einen Zweck zu haben? lachte das Christkind. Pass auf, das wird noch schöner. Nun gib mal Nüsse her. Der alte krabbelte aus seiner Kiepe Walnüsse heraus und gab sie dem Christkindchen. Das steckte in jedes ein Hölzchen und machte einen Faden dran hängte sie zwischen die Äpfel. Was sagst du nun, Alterchen? fragte es dann. Ist das nicht allerliebst? Ja, sagte der, aber ich weiß immer noch nicht. Komm schon, lachte das Christkindchen. Hast du Lichter? Da stand nun das Bäumchen im Schnee. Aus seinem halbverschneiten dunklen Gezweig sahen die roten Apfelbacken. Die gold und silbernüsse blitzten und funkelten und die gelben wachskerzen brannten feierlich. Das christkindchen lachte über das ganze rosige Gesicht und patschte in die Hände. Der alte Weihnachtsmann sah gar nicht mehr so brummig aus und der kleine Spitz sprang hin und her und bellte. Als die Lichter ein wenig heruntergebrannt waren wehte das Christkindchen mit seinen goldsilbernen Flügeln und da gingen die Lichter aus. e sagte s dem weihnachtsmann er solle das bäumchen vorsichtig absägen das t a t er und dann gingen beide den berg hinab und nahmen das bunte bäumchen mit als sie in den ort kamen schlief schon alles beim kleinsten hause machten die beiden halt das christkind machte leise die t ü r auf und trat ein der weihnachtsmann ging hinterher in der stube stand ein dreieinbeiniger schemel mit einer durchlochten platte den stellten sie auf den tisch und steckten den baum hinein der weihnachtsmann legte dann noch allerlei schöne dinge spielzeug kuchen ä p f e l und nüsse unter den baum und dann verließen beide das haus so leise wie sie es betreten hatten Als der Mann dem das Häuschen gehörte am anderen Morgen erwachte und den bunten Baum sah, da staunte er und w u s s t e nicht, was er dazu sagen sollte. Er steckte die Lichter an dem Bäumchen an und weckte Frau und Kinder. Das war eine Freude in dem kleinen Haus wie an keinem Weihnachtstag. Keines von den Kindern sah nach dem Spielzeug, nach den Kuchen und den Äpfeln. Sie sahen nur alle. Mit Freude im kleinen Haus wie an keinem Weihnachtstag. Keines, Entschuldigung. Nach dem Kuchen und nach den Äpfeln sahen sie also nichts, sie sahen nur alle auf den Lichterbaum. Sie fassten sich an den Händen, tanzten um den Baum und sangen Weihnachtslieder, die sie wussten. Als es hellichter Tag geworden war, da kamen die Freunde und Verwandten des Bergmannes, sahen sich das Bäumchen an, freuten sich darüber und gingen gleich in den Wald, um für ihre Kinder auch ein Weihnachtsbäumchen zu holen. Die anderen Leute, die das sahen, machten es nach. Jeder holte sich einen Tannenbaum und putzte ihn an. Der eine so, der andere so. Aber lichte r Äpfel und Nüsse hängten sie alle daran. Als es dann Abend wurde, brannte n im ganzen Dorf, Haus bei Haus, ein Weihnachtsbaum. Überall hörte man Weihnachtslieder und das Jubeln und Lachen der Kinder. Von da aus ist der Weihnachtsbaum über ganz Deutschland gewandert und von da über die ganze Erde. Ja, und jetzt geht die Sendung wieder einmal zu Ende, beziehungsweise die Hauptsendung. Und ich möchte Ihnen dann jetzt noch、äh, die Auf Wiederhören der einzelnen Damen, nämlich Therese, Christianes, Dagmas und meines, bringen von 2011. Ja, eins glaube ich war es. Da geht es um ein schönes Fest. Jetzt müssen wir uns verabschieden und wünschen Ihnen allen, dass Sie einen Weihnachtsbaum oder Zweige haben. Ich darf euch、äh, danken für die schöne Weihnachtsstunde und unseren Hörern fürs Zuhören. Ja, das, also vielen Dank und、äh, wir wünschen recht schöne, frohe Weihnachten. Ja, Christiane. Ein frohes Weihnachtsfest an alle, die uns gerne zuhören, für die Familie und die Bekannten und auch an meine Familie und die aus Ohio auf Besuch da ist. Ah, schön. Auch ich wünsche allen Hörern e i n frohe s Weihnachten und ein schönes Fest. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und bei unseren Damen für all die schönen Geschichten und Gedichte. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche, eine schöne Weihnachtszeit. Und vor allem ein ganz, ganz tolles Fest in wenigen Tagen. Und wir hoffen, dass Sie auch einen guten Jahresabschluss haben. Wir kommen ja noch einmal vorher zu Ihnen und mit einer neuen Sendung wünschen Ihnen einen guten Rutsch. Rutsch kommt übrigens von Roche und Roche bedeutet viel Glück. Also es hat mit Rutschen nichts zu tun. und wir wollen auch, wollen wir Auf keinen Fall, dass sie ins neue Jahr rutschen. Vielleicht mit ein bisschen Perligem im Glas, vielleicht mit guten Freunden, vielleicht mit einem Fondue oder was sonst im Moment in Mode ist, vielleicht um den runden Tisch, vielleicht draußen beim Schlittschuhfahren, je nachdem in welchem Land. In Florida heißt es immer unter Palmen sitzen und den Sonnenuntergang betrachten, denn dafür. kommen Leute ja an die Küsten、äh, im Südosten der USA und auch im westlichen Teil von Florida, wo diese Sendung ja herkommt und zu ihnen findet. Es gibt sehr viele Weihnachtsparaden. Davon hat Dagmar uns ja schon mal erzählt gehabt. Und vielleicht machen Sie ja auch bei Disney oder anderen großen Parks diese Weihnachtszeit mit. Dazu wünschen wir Ihnen viel, viel Freude. Und wo immer Sie sein sollten, wir freuen uns auch, wenn Sie uns einmal schreiben. Wir haben natürlich auch Telefon 813 254 5088 und freuen uns auch über Nachrichten. Aber natürlich können Sie uns von überall her schreiben info at germanradioshow.com. Und bitte sagen Sie es Ihren Freunden weiter. dass wir Ihnen gute Tipps geben fürs Leben überall, fürs Hin- und Herfinden an wunderbare andere Strände und ja, Gebiete. Und natürlich wünsche ich Ihnen ein ganz, ganz tolles, reich beschenktes Weihnachten. Und das kann ein Gedicht sein, wie ich schon sagte. Das kann ein Paket sein von zu Hause. Das kann alles Mögliche sein. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie vor allem bei denen sind, und mit denen verbunden sind, die sie am allerliebsten haben. Wie unsere frühere Kollegin Stevie Anderson sagte, seien Sie nett zueinander und viel, viel Glück fürs neue Jahr 2015. Am Mikrofon Susanne Nielsen und、ähm, der Technik, wie immer, unser Produzent Bill Davidson. Ein schönes Silvester wünschen wir Ihnen, ein frohes neues Jahr und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 Welcome to this week's Moment in German Cultural History featuring Bill Davidson. In 1552, we see the death of Catherine von b o r a wife of Martin Luther. In 1893, the fairy tale opera Hansel and Gretel is premiered in Weimar. In 1900, the first automobile with the Mercedes name is produced. In 1916, we see the birth of Elizabeth Noelle Newman. She founded the first public opinion research center in Germany in 1947. In 1945, American General George S. Patton dies in a hospital from injuries he received in an automobile accident near Mannheim. In 1947, the Soviets depose the leaders of the CDU, Jacob Kaiser and Ernest Lehmer.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 Language and intercultural training services. Do you wish to speak English fluently? English one-on-one -on -One language and intercultural training services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. -on -one. Would you like to improve your English? Communicate in English? Understand the culture? Conduct business negotiations? Make new friends? English one on one offers you the following services language training assistance from d e g r e e d college language instructors with many years of language teaching experience in both English and German intercultural training certified trainers are available to instruct in intercultural communication all instruction from your home or office via Skype For individualized training to improve your language and cultural assimilation, your vocabulary, grammar, and pronunciation. For excellence in communication in American formal business and friendly conversational settings. Call 813 254 5088 or email us at info at German Radio Show.com.